baserria alokatzen. Bai, zein da? Egunon, jipitapa aldizkarian irakurri dute, zera, zuen iragarkia? Zein da, barkatu baino ez du tongi haitzen, zeintzea? zea? Elisabete dut izena eta iragarkiarengatik deitzen dut. Barkatu, zergatik? gatik? E, zera, iragarkia, zera, anuntzioa gatik. Ah, anunzioagatik, zaude pixka baten, Andreakin jarriko zaitut eta. Beak hamaten du baserriat, da ni zarxamar naho lan egiteko. Hale, gero arte? Gero arte, bai. Bai? Kaixo, egunon. Baitazu ire, anuntzioan gati deitzen dezuzta. Bai, halaxe da. Ba, azalduko dizut, oso baserri ederra da. Berreunda berroita mar metro karratu ditu, bi bizitza, Ze inguruan? Ederki, Elizondon bertan alda? Bueno, Elizondon bertanez, baina oso hurbil arizkunen. Ez haultzen alduzu? Bai, beno, e, inauterietan ego naiz. Ba, baserria, herritik berreun metrora edo dago. Oso, ederki. Eta esaidazu ze preziotan alokatzen duzu, eh? Iruren euro, hilero. Bai, merkea, Badakizu, guri diruak ez digua xolarik, eh? gure behar txikietarakota nahikoa dugu. Orain dela hilabete batzuk, baserria utzi eta semearekin bizitzera joan ginen, zarxamar gaude, ainetxe handian bizitzeko. Hulertzen dut, bai, eta baserria zer moduztago barrutik? Sana e, obrak edo egin behar dira? Ez, ez, ez, utzi genuen bezala etxe dago, eh? Altzariak eta guzti, osongi dago. Baina badakizu etxezarra da, arrizkoa, ta, neguan, zuetan, eta neguan batzuetan ez detasunan da barruan. Itogin batzuk ere badira, ez dizut zertan gezurrikesan. Baina prezi horretan Maria Kristina bat ez diazu eskatuko. Ez, ez, ez. Eta ez da gutxeo ere. Mm -hmm. e, ta esai dazu, zertanako hartu nahi duzu, baserria? Bertan bizitzeko, negozioren bat irikitzeko, edo... Ez, ez, ez, bata ez bestea. E, Kuadrilaan aspaldita anike dugu baserri bat alokatzeko asmoa, asteburuak eta bertan emateko. Naiko mendizalea gara eta, bueno, ibilbideak egiteko, eh, bastan aldea oso aproposa iruditzen zaigu. Bai, horretarako bai, aspertzeko aina mendi dituzue? eh? Beno, ba baserria ikusi nahi nuke, bai. Eh, lagunekin itzein dut eta deituko dizut, eh, noiz etorriko garen esateko. Oso edarki, ba, nahi duzuenean, deitu. Nola duzu izena? Ba, elixabete, eta zuk? Juanita. Bueno, ikusi arte. Bai, gero arte, Gero arte, Juanita. Okay.